מזמור ל"א, למנצח מזמור לדוד. בך אדוני חסיתי, אל אבושה לעולם, בצדקתך פלטני. הטה אלי אוזנך, מהרה הצילני. היה לי לצור מעוז, לבית מצודות להושיעני. כי שמעי ומצודתי אתה. ולמען שמך תנחני ותנהלני. תוציאני מרשת זו תאמנו לי, כי אתה מעוזי. בידך אפקיד רוחי, פדית אותי, אדוני, אל אמת. שנאתי השומרים מהבלי שווא, ואני אל אדוני בטחתי. הגהילה ואשמחה בחסדך, אשר ראית את עוני, ידעת בצרות נפשי. ולא הסגרתני ביד אויב, העמדת במרחב רגלי, חונני אדוני כי צר לי, עששה וכעס עיני נפשי ובטני, כי חלוב ויגון חיי. ושנותי באנחה כשל בעווני כוחי ועצמי עששו. מכל צוררי הייתי חרפה ולשכני מאוד ופחד למיודעי רואי בחוץ נדדו ממני. נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי עובד. כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב בהיווסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו. ואני עליך בטחתי אדוני אמרתי אלוהי אתה בידך עיתותי הצילני מיד אויבי ומרודפי האירה פניך על עבדיך, הושיעני וחסדיך. אדוני, אל אבושה כי קראתיך, יבושו רשעים ידמו לשאול. תעלמנה שפתי שקר, הדוברות על צדיק עתק בגאווה ובוז. מה רב טובך אשר צפנת לרעך? פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש, תצפנם בסוכה מריב לשונות. ברוך אדוני כי הפליא חסדו לי בעיר מצור. ואני אמרתי בחופזי, נגרזתי מנגד עיניך, אכן שמעת קול תחנוני ושביעי אליך. אהבו את אדוני כל חסידיו, אמונים נוצר אדוני, ומשלם על יתר עושה גאווה. חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים לאדוני.